Kapitel 52 Vakna upp vakna upp kleda dig i din styrke Sion kleda dig i dine vackre klær Jerusalem du hellige by for aldri skal den uomskorne og urene igjen komme inn i deg rist støv av deg reis deg ta sete i Jerusalem løs deg fra bonden om din hals du fangne Sions datter for dette er hva Jehova har sagt for ingenting ble dere solgt, og uten penger skal dere bli kjøpt tilbake. For dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Det var til Egypt mitt folk i det første tilfellet dro ned for å bo der som utlendinger, og Assyria på sin side undersøkte dem uten grunn. Og nå, hvilke interesser har jeg her? lydde Jehovas utsang. For mitt folk ble tatt bort for ingenting. De som hersket over dem, de fortsatte å hyle, lyder Jehovas utsang. Og bestandig, hele dagen blev mitt navn behandlet respektløst. Av den grund skal mitt folk kjenne mitt namn. Ja, av den grund på den dagen. Fordi jeg er den som taler. Se, det er jeg. Hvor vakre på fjellene er ikke føttene til den som bringer godt budskap. Den som forkynner fred. Den som bringer godt budskap om noe bedre den som forkynner frelse, den som sier til Sion, «Din Gud er blitt konge!» Hør! Dine vaktmenn har hevet sin røst. I forening fortsetter de å rope av glede, for øye mot øye skal de se det når Jehova fører Sion tilbake. Gled dere! Rop av fryd i forening, dere Jerusalems herjede steder, for Jehova har trøstet sitt folk. Han har kjøpt Jerusalem tilbake. Jehova har blottet sin hellige arm for alle nasjonenes øyne, og alle jordens ender skal se vår Guds frelse. Venn dere bort! Venn dere bort! Gå ut derfra! Rør ikke noe urent! Gå ut fra hennes smitte! Hold dere rene, dere som bærer Jehovas redskaper! For dere skal ikke gå ut i panikk, og dere skal ikke dra som på flukt. For Jehova skal gå foran dere! og Israels Gud skal være deres baktropp. Se, min tjener skal handle med innsikt. Han skal ha en høy stilling, og skal visselig bli høyt, hevet og meget opphøyd. I den utstrekning mange har stirret forbløffet på ham. Så skjemt var hans utseende, mer enn noen annen manns, og hans statelige skikkelse, mer enn menneskesønnenes. På lignende måte skal han gjøre mange nasjoner forskrekket, og for ham skal konger lukke sin munn. For det som ikke var blitt fortalt dem, skal de sannhet se, og det som de ikke hadde hørt om, må de vende sin oppmerksomhet mot.